Nationalsocialism eller kreativism Visst var Hitler en av historiens största män, och en förgrundsfigur när det gäller rastänkande, och visst var Tyskland 1933-39 ett föredöme när det gäller samhällsklimat och struktur. Men nationalsocialismen som helhet innehåller flera felaktigheter, och även i Hitlers agerande återfinns handlingar som strider mot kreativismens läror. Hitler och nationalsocialisterna kämpade för att rädda Tyskland och tyskarna från deras fiender. Vi kreativister har ett helt annat mål, nämligen att rädda hela den vita rasen. Och istället för att förespråka nationalsocialismen, så föredrar vi raslig socialism. Kort sagt, vi är rasliga socialister, inte nationalsocialister-nazister. En utförlig analys av det hittar du i naturens eviga religion. Nationalsocialisterna använder sig av termen arisk. Det gör inte vi. Vi anser att det något luddiga begreppet gör mer skada än nytta. En majoritet av världens population drar osökt paralleller med den påstådda utrotningen av judarna när de hör ordet arisk och har redan från första stund intagit en negativ inställning till åsikterna och idéerna som framförs i kombination med ordet arisk. Vidare så anser vi som sagt att det är en luddig definition av ett enda folkslag, och vi tycker därför att det är bättre att använda sig av termen den vita rasen. Då finns det inga som helst Vi vill om vems nedsträck vilka det är som avses. Hitler hävdade att nationalsocialismen endast var en politisk rörelse, som var exklusiv för det tyska folket, och fick ej heller exporteras utanför det stortyska riket. Kreativism däremot är utformad för att kunna fungera för alla vita, över hela världen. Hitler berörde aldrig den av judar skapade kristendomen, utan han identifierade sig och nationalsocialismen med den ibland, bland annat i tal och skrift. Vi däremot, attackerar kristendomen utan någon som helst fekan. Och vi drar oss inte för att avslöja vilken föräddisk, manipulativ och svekfull judisk skapelse kristendom i grund och botten är. Hitler efterlämnade en tro om att lösningen på det judiska problemet var snedsträckare en politisk lösning. Vi kreativister anser att det är fel. Det är ett religiöst problem som endast kan lösas genom att ersätta den judiska kristendomen med en kraftfull raslig religion, exklusiv för den vita rasen, nämligen kreativism. Och vi kreativister har en lösning på det judiska problemet. Nationalsocialisterna med Hitler i spetsen hade efter en tid en fientlig inställning till många av Tysklands vita grannar Frankrike, Polen, Tjeckoslovakien och så vidare kreativister däremot försöker att ena alla världens vita genom att sprida kunskapen om lojalitet och solidaritet gentemot sin egna sort. Hitler gjorde något som klassas som högförräderi mot den vita rasan i Skaparnas ögon. Han allierade sig med en av de kraftfullare slagfolken Japanerna och tog dem till hjälp för att döda vita. Ett dylikt agerande får aldrig upprepas igen. Nationalsocialismen stödde sig otroligt mycket på personlighetskulten om, och kring Hitler. Och det var i princip en gudadyrkan gentemot jämte hans person. Vi anser att det är oviktigt med en dylik glorifiering av en enda person, och sätter istället vår tillit och tro till sunt förnuft, historia, fakta och de universella och eviga naturlagarna. Dessa saker ligger till grund för oss när vi ska bygga vår kraftfulla religiösa rörelse, som är skapad för den vita rasens överlevnad, expansion och avancemang.